Számok. Tényleg a legfurábbat akarod hallani? Várj, hadd gondolkozzak. Sokféle arc ide, már tíz éve működünk. Egyszer bejött egy csaj, aki a homlok a közepére akart egy szemet. Na, az elég ütős volt, arra például nagyon emlékszem. hajú fiatal nő volt. Próbáltam rábeszélni, hogy hennázzuk fel neki először szokja a látvány pár napig, aztán ha tényleg oké, akkor megcsinálom élesbe, de ő azonnal akarta. Mikor készlet, be kellett kötnöm, nehogy elfertőződjön. Úgy nézett ki szegény, mint akit homlokon lőttek. Nem tudom, mi lett vele, többet nem láttam. Volt aztán az a másik nő, negyven körüli, akinek meg egy óriási heg volt a hasán. Állítólag életmentő műtét volt, az ágyékától a szegcsontjáig felnyitották. Azt kért, hogy varjak rá neki egy hosszú indát színes virágokkal. Nagyon nagy meló volt, és fájt is neki kurvára, de kibírta. Itt van róla egy fénykép, nézd meg. Meg nem mondaná senki, hogy ez egy heg, csak a virágokat látod, nem? Nekem ez szakmai kihívás volt, érted, mert rohadtul akadozott Nehéz az ilyen sérülésekre rá mert más a bőr felszíne, keményebb is, és persze tudnod kell előtt, hogy orvosilag nincs gond. Mégiscsak a bőrébe megy a festék. Ilyenkor Valentinap környékén aztán jönnek a szerelmesek is, és varratják magukra a félszíveket, napot, meg holdat. Külön mintakönyvünk van erre. Sajnálom őket, mert tudom előre, hogy egy év múlva majd próbálják kilézereztetni, de hát úgyse lehetne őket lebeszélni, és minek is. Ebből élünk, nem? Na jó, a legfurább mégiscsak a szakállas csávó volt. Bejött, leült, nézett, nem szólt egy rohadt szót se. Kivertőle a víz, komolyan mondom. Elé tettem egy mintakönyvet, de azt neki nem kell, mert ő tudja, hogy mit szeretne. Egy hat jegyű számot kért a bal alkarjára belülre. Mondtam neki, hogy én nem akarok beleszólni, de ez elég morbid, nekem erről durva dolgok jutnak az eszembe. Nem húzta fel magát, nem akart vitatkozni. Állítólag a nagyapja miatt találta ki, aki túlélte a koncentrációs tábort, Előtte akar mi így mondta. Minden családtagja meghalt már, és kitalálta magának, hogy akkor ő ezzel emlékezik meg a nagyapjáról. Azt mesélte találkozott külföldön többekkel is, akiknek van ilyen akarjukon. Megcsináltam neki, hát mit mondjak, szarérzés volt. Lefényképeztem, rátekertük a fóliát, kifizette, aztán ugyanazzal a lendülettel közölte, hogy vissza fog majd jönni kiszedetni. Leesett az állam komolyan. Nem akartam neki mondani, hogy akkor minek varradta magára, de nyilván látta rajtam, hogy nem vágom, mi történik. Visszaült, és tök komolyan elmagyarázta, hogy ennek ez az értelme, hogy mindenki a meghalt, nincs egy élő rokona sem már, és jövőre neki gyereke lesz. Ha megszületik az a gyerek, nem viheti tovább a történetet. Ezt találta ki magának, hogy így akar megszabadulni. Azt mondta, ha megvan a gyerek, jön majd kiszedetni. Hát ott még most is furán érzem magam, pedig ez hónapokkal ezelőtt történt. Este otthon elmondtam Valinak, és nagyon elcsöndesedett. Azt mondta, szerinte ez egy szép történet, és ha én is meg akarok szabadulni a rossz gondolatoktól, mint az a szakállas csávó, akkor tegyen meg Lottón azokat a számokat. Akkor majd más fognak jelenteni, mondta a vali vacsora közben, és nem fogsz úgy gondolni rájuk többet. Akkor azok a te nyerő számaid lesznek, érted? Hát nem is tudom, elég elvont ötlet. De lehet, hogy majd egyszer megpróbálom, fel vannak írva. Ha a srác tényleg visszajön, és nyomtalanul kiszedem neki a számokat, akkor majd lehet, hogy megpróbálom. Miért ne?